Amantul morții. Pista 6 Atunci Radu cel Frumos ar fi ridicat sabia lui Mahomed, când se zice că ar fi strigat Allah Akbar, adică Allah e cel mai mare. Capul lui Vlațepeș aștepta pe butuc. Radu cel Frumos va izbi de trei ori, după care va leșina, văzând capul fratelui său rostogolindu-se. Radu cel Frumos ucigașul lui Țepeș Revenindu-și, raduce el frumos căzul iar în leșin, văzându pe Mohamed cu capul în mâini vrând să sărute, împroșcat de sângele care țâșnea din el. După alte legende românești și slave, Vlațepeș ar fi fost predaturcilor de către boieri. Maria Armeanca, sălbăticiunea pădurii, n-ar mai fi apucat să-i dea de știre că iscoadele îl pândeau de pe mal. Privise neputincioasă cum se luptase cu șapte gealați, care până la urmă l-au răzbit legândul fedeleși. Legenda mai spune că i-ar fi strigat, citez, nu te lăsa dragostea mea, nu te lăsa fiul Dumnezeirii. Am încheiat citatul. Aceeași legendă spune că Radu cel Frumos i-ar fi tăiat capul fratelui său, nu la Iotă Basarab, de altfel uzurpatorul, ci Radu cel Frumos, scârbavnicul răzbunător. Capul lui Dracula va porni astfel spre zi către Țarigrad. După o altă relatare, Mahomet cu ceritorul n-ar fi fost la Dunăre, că cea nevoie o pornea din Istanbul. Capul ar fi făcut drumul dinspre Dunăre către Istanbul în câteva zile și s-ar fi prefăcut atârnând de șaua călărețului când în păsăruică, când în nevăstuică, după spusele fetișoare armence. Unele legende mai spun și cum a fost oprită armenca de o apă neagră, de Marea Neagră. Într-o legendă apare și Mahomed cu ceritorul care în timpul abluțiunii ar fi zărit capul retezat al valahului, bombat, cu colți fioroși ceea ce l-ar fi transpus într-un extaz chiar mai puternic decât ruga. E cea mai înspăimântătoare căpățână pe care am retezat-o vreodată," spunea el printre lacrimi, blestemul pe capul meu că l-am făcut pierit pe cel mai viteaz dintre necredincioși." O altă legendă dezvăluie că Mahomed i-ar fi sărutat capul lui Vlad, înfingându-și dinții în buzele sale. Ochii lui Vlad păreau atât de vii că n-au putut fi închiși, și asta ea că am scuturat de frisoane trupul lui Mahomed. Mai departe, legenda spune că fratele lui Dracula, raduce-l frumos, aflat atunci în dormitorul lui Mahomed, amplasat între pederlăc și bazinul de marmură cu balustrade aurite, ar fi apărut pentru o clipă, zicând că pe el părinții nu-l iubiseră ca pe Vlad. Poate tocmai de asta ești cea mai îmirezmată floare, zambila mea, se înduioșase Mahomed, ții să-și sărute fratele pe gură. Abia atunci ochii lui Vlad s-ar fi închis," zice legenda. Dacă o fi fost căsăpit sau nu capul lui Dracula după legea păgână, nu putem ști. Desigur, cei autorizat să o spună sunt istoricii turci, specialiștii în osmană. Cert este că și acest cap a fost frumos rânduit pe o poliță într-o galerie subterană, pe care o putem numi Capotecă, unde se aflau sute de cape ale celor care se împotriviseră dominației otomane, care luptaseră pentru libertate. Erau deci capete grecești, sârbești, valaherusești, capete armene, gruzine, în sfârșit chiar capete turcești, capete evreiești, arabe, ce mai capete din toată lumea. Capului lui Vlațepeș Dracula îi se va alătura ceva mai târziu, cam prin anul 1817, capul conducătorului răscoalei sârbești, antiotomane, Karagici Petrovici. Niciodată să nu dai crezare turcilor, ar fi spus odată voevodul sârb Karagici. Pe la începutul acestui veac, un turc, paznicul unei frumoase capoteci de prin Egipt ar fi relatat că șerpii se cuibăreau în țeasta lui George cel Negru, ca și în craiul haiducului Valah, Vlațepeș. Tot ce se poate, de ce oare și-ar fi ales șerpii veninoșcul cușul taman în cele două țeste? 18. Capul ce vine călare către Stambul Există o baladă despre capul lui Țepeș, care oia ia înaintea călăreților, arătând așa mai degrabă apoterași. Ca și cum capul cavalerului își dinainte destinația, unde avea să zacă pe vecie. Dracula semnifică pentru unii conceptul de tiranie, de omicid, de vampirism, pentru alții de autoritate justițiară și de civism. Totul pare de domeniul fanteziei, ca de altfel și relatările străgerului Capotecii cum că turcii ar fi zidit undeva în Grecia o voltă din cestele sârbilor și rușilor, ajunsă galerie cu armori. S-ar putea să fie o variantă a turnului de la Selecula. La Selecula, în apropierea orașului Nis, există un turn zidit de turci din cestele sârbilor participanți la răscoala anti de la Cerga, din anul 1809. Cu legătoria acestei, legende macabre n-au fost prea receptivi față de tragismul împrejurărilor istorice ca și de circulația acestui motiv în legendele balcanice. În ce mă privește, mi se pare tulburător să presimți întruparea din sânge a legendei, să ai voluptatea sadomasochistă de a urmări modul în care s-a răspândit. Trupul lui Vlad Țepeș va fi înhumat la cimitirul mănăstirii Snagov, ctitorită de altfel de Dracula în anul 1461, de parcă presimțea că va zăcea la umbra ei. Nu există vreo mărturie care să ateste aducerea trupului lui Vlațepește la Dunăre la Snagov. Se știe însă cum a pornit-o capul către Stambul, existând chiar o baladă în care capul o lua înaintea călăreților, care așa aducea mai degrabă apoteraș. Ca și cum, capul cavalerului îștia știa dinainte destinația unde avea să zacă pe veci. Parcă ar fi fost ieri, anul 1935, când s-au descoperit osemintele lui Dracula, fără cap, Fâșii de veștminte, bucăți de mătase purpurie, țesută cu fir de aur, au încântat imaginația, ca fiind vorba de rămășițele pământești ale prințului Valah, rămas până astăzi prințul Nepereche. O bucată de catifea cafenie este de asemenea datată din aceeași perioadă. În locul unde ar fi trebuit să fie capul se află o cunună din faianță. Floricelele din lut care alcătuiesc cununa sunt legate prin nituri de aur. Florile alternează cu turcoaze și agate. Legende care fac în conjurul curților regale Arhivele Europei conservă prețioase documente privitoare la viața lui Vlad Țepes Dracula. Niciun alt demnitar al secolului al XV-lea n-a cunoscut atâta faimă, căci încă din timpul vieții au circulat legende pe seama sa, care au făcut în curților regale, toate aceste storiuri fiind clasificate în storiuri germane slave acestea din urmă fiind denumite și ziceri despre voievodul Dracula. Nu avem voie să omitem narațiunile românești, adică legendele, și nu doar pe cele românești. Dracula semnifică un concept, pentru unii tiran al tiranilor, de și vampir, pentru alții de autoritate justițiară și civism, de luptător pentru ideile creștinismului despre dreptate și curățenie. Despre Dracula se tot scrie din secolul al XV-lea, Până în ziua de azi, chiar și atunci când nu se spune nimic nou, ca de pildă în relatarea temnicerilor unguri, în total dezacord cu legendele. Cum de nu s-a găsit cineva care să-i releve menirea mesianică, căci Vlațepeș s-a vrut scut pentru lumea europeană și creștină. Numai că lui Vlațepeș și Valahiei le-au fost să loviturnă praznice, ai celor trăite de greci, bulgari, dar îndeoseb de sârbi. Acest aspect ar putea face obiectul unei alte istorii draculice, căși nici noi, ca popor, nu am ocupat un loc mai acătării în diplomația și istoriografia mondială. Prejudiciile care ni s-au adus, ca de altfel și cele pe care ni le-am adus, sunt incalculabile și asta ar putea fi o temă pentru o altă cronică. Începând cu anul 1462, Vlad Sepeș va fi atestat în cronicile germane, păstrate în arhivele Vaticanului sau ale Vienei. Poetul Michael Behaim, care a trăit la curtea regelui Corvin, va scrie un poem despre Dracula de 1070 de versuri. În primele 970 de versuri va înfățișa cruzimea lui Dracula ca în ultimele versuri să-i înfiereze așa zisa trădare, urmată de capturarea sa. Istoriografia explică nemaipomenita răspândirea acestor istorii prin râvna cu care Matei Corvin căuta să se descotorosească de responsabilitatea istorică pe care o avea față de Europa. Căci nu se dovedise preastăluitor în lupta împotriva turcilor, cu atât mai mult cu cât primise serioase întărituri, ca și ajutor financiar. Mulți autori a epocii s-au inspirat din cronicile germane. Episcopul Ianus Polonius, de pildă, va scrie un poem în care îl preamărește pe Matei Corvin, ca în să l denigreze pe Dracula considerat tiranul tiranilor. Comparându-l cu Balaurul Cronicarul austriac Iacob Unrest, născut în același an cu Vlad Țepeș, în anul 1430, va consemna cum că Dracula ar fi ucis 25.000 de oameni, fără altă specificație, adăugând doar atât. Citez. De altfel, cam de multă vreme se spun și se scriu atâtea despre viața lui. Am încheiat citatul. Iacob Unrest îl va compara pe Dracula cu un balaur. De altfel, poemul său alegoric, cu accente erotice, se numește Di Morin. 19. Pamflete horror Vladțepeș și pedepsea care nu arătau răniți din față precum vitejii creștini, ci din spate, ca nemernicii trădătorii scuipându-i în văzul întregii armate, ca apoi să-i tragă în țeapă, uneori chiar cu mâna lui și să-i cu sânge turcesc. Paima sa este copleșitoare. Narațiunile germane se vor răspândi foarte rapid grație galaxiei Gutenberg prin tipărirea unor broșuri care conțineau adevărate pamflete horror. Aceste tipărituri încep să apară între anii 1480 și 1500. Astfel, o broșură tipărită la Nuremberg în anul 1488 va cunoaște 5 ediții, ceea ce și în accepțiunea de azi poate fi un bestseller. Iar broșura tipărită la Augsburg va cunoaște 3 ediții, fiind repede epuizată. După Augsburg și Nuremberg vor urma Lübeck, Leipzig, Hamburg și în final Strasburg în anul 1500. Deci toată literatura horror a secolului al XV-lea prin aceste pamflete se va tipări la Casa Lipsiți în jurul anului 1493. Cred că putem susține fără rezerve că aceste povestiri de groază au fost bestelurile epocii, care au cunoscut o circulație și o audiență incredibile. Dracula va fi prezentat ca un tiran crud și sângeros, până la Bram Stoker, care în romanul său Dracula îl va transforma în vampir. De remarcat că aceste narațiuni au fost scrise în gotică, nu în latină, iar mașineria de lemn lui Gutenberg nu mai prividea. În ce privește pamfletele ilustrate și tipărite la Strasburg în anul 1500, acestea îl vor reprezenta pe Dracula nu doar ca pe autorul trasului în țeapă. Și, și ca pe torționarul care îi frigea de vii pe semenii săi sau îi mai fierbea în cazan. Cei mai zeloși în răspândirea unor astfel de senzații tare au fost Sa și Valah, saxonii, trgoveții din cele șapte orașe Valahe, speculanți și răuplatnici, cu care Vlațepeș a avut permanent neplăceri. Cele 18 povestiri slavei sunt favorabile prințului Valah, dar legendele privitoare la el sunt mult mai numeroase. Tot aici intră și legendele sârbe răspândite de-a lungul Dunării, deci tot literatura orală, căci galaxia Gutenberg nu a cunoscut și nu a acceptat alfabetul chirilic. Desigur, nu-mi propun acum să trec în revistă și narațiunile slave, toate însă vorbesc de un suveran autoritar, care dorea să instaureze dreptatea, cinstea, rânduiala. Ca de pildă, Țepeș îi pironește înțeastă fesul solului turc. Vlațepeș peș pedepsește femeia necredincioasă bărbatului ei. Cum va fi ucis, îl hărește. Vlațepeș și își pedepsește oștenii care nu arătau răniți din față, precum vitejii creștini, ci din spate, ca nemernici trădători, scuipându-i în văzul întregii oștiri, ca apoi să-i tragă în țeapă, uneori cu mâna lui, și să-i mai împroaște cu sânge turcesc. Într-o narațiune slavă se spune că Vlațepeș ar fi trecut la catolicism, ceea ce pentru autor are o trădare de neiertat. Ca apoi, într-o altă narațiune, să găsim dezmințirea acestui fapt. Într-o altă povestire slavă, Vlațepeș a aflat în temnița jilava a regelui Matei Corvin și, neavând niciun truc la îndemână, supunea la cazne un șoricel ungur catolic, vrând să-l treacă în țeapă ortodoxă. Foarte interesantă mi se pare istoria în care Vlațepeș, trădat de toți, nu va muri pe câmpul de bătălie, ci picând într-o cursă fiind, deci, ucis mișelește. Lucru perfect adevărat, căci Vlațepeș devenise incomod. Faima sa fiind mult prea răsunătoare și apoi de câte nu mai putea fi în stare. Dușmanii lui și nu numai ei începeau să fie conștienți că el va intra în istorie și ei nu. Jertfirea lui Vlațepeș s-a făcut spontan, din acel măreț simțământ al așa numitei responsabilități colective. Vlațepeș fiind după ei terminat, vlăguit și atunci pentru a putea fi scos din scenă, au invocat o serie de motive că ar curge prea mult sânge într-un moment când creștinismul nu mai era în pericol, iar turcii nu mai trăgeau spre Occident. Deci trebuia să cadă capul fiorosului Dracula. Așa se puneau bine și cu Mohamed Cuceritorul, cu care nu mai trebuiau să fie în vrajbă, nemai existând motive politice de discordie. O altă povestire narează chiar despre urmașii lui Dracula. Întocmind această cronică închegată din mai multe cărți, m-am oprit la cea mai importantă povestire slavă, zic eu, care se referă la puritanismul lui Dracula. Odată Dracula le-a ordonat oștenilor să-i adune pe toți năpăstuiții, cercetori, ologi, hoți, haimanale, ce mai scursura. Au fost duși într-un defileu unde le-a vorbit despre libertate, i-a hrănit și le-a dat să bea pe săturate, zicându-le că pot face ce vor. Doamne, ce nerecunoscătoare e calicimea! Calicimea s-a pus pe dezmăț, urlând să trăiască cel mai nimos voivod din lume. Câteva zile mai târziu, Vlațepeș, trecând pe acolo, i-a întrebat dacă erau mulțumiți. Ei îi răspunseră că nu, că mai voiau încă pe atât, la care Dracula le spuse. E timpul să plecați. Unde prințe? Doamne, ce nerecunoscătoare e Calicimea. Și atunci Vlațepeș, agitându-și sabia în aer, le spuse poterașilor să arunce pe ei alcool și să le dea foc. Navă libertate libertate, bețiv recunoscători. ar fi strigat el la oaltă cu escorta. 20. Țeapa, cea mai bună armă Legendele Valahe zic că bunica lui Dracula ar fi fost sârboaică. De pe malul celălalt al Dunării, Dracula a putut vedea la turcilor în Serbia. Expediția sa de pedepsire n-are seamăn în istorie, a fost grozavie mare. Dacă e să dăm crezare cărții Etudes sur l'histoire de la povrete, Paris, Mola, 1974, în evul mediu calicimea cu cohorta ei de vagabonzi, ologi, cerșetori, era semuită cu fauna ligioanelor, cele două luni depinzând de domeniul public. În cazul calicimii Valahe și Transilvane, surogatul libertății a fost focul. Legendele românești nu se deosebesc prea mult de legendele altor popoare, Vlațepeș este viteazul și neînfricatul ce luptă pentru dreptate și pentru ideea creștinătății ortodoxe. Așa încât legenda despre așa trecere trecerea sa la catolicism, sub influența soției sale unguroaice, sora lui Matei Corvin este de neacceptat. După o legendă valahă, unguroaica l-ar fi trădat, ducând pe ascuns tratative cu turcii. Ceea ce Vlațepeș va plăti cu capul, legendele valahe nu-i judecă niciodată acțiunile de răzbunare poporul și povestitorul fiind întotdeauna de partea lui. Poporul l-a întâmpinat întotdeauna cu însuflețire. Se zice că fierarii îi pot coveau invers cai, ca vlațepeș să-și piardă urma în fața turcilor. S-a păstrat și un cântec, zice se cânta, de oștenii lui Ștefan cel Mare în Moldova și, de ce nu, și de oștenii lui Dracula, în Valahia și Transilvania, sau poate pe când luptau împreună ca în anul 1476, când turcii, Auzind că se află în fața viteazului creștin Vlad Țepeș, Țepeșul, și-a părăsit pozițiile Cablegii. ar suna cam așa. Înainte, frații mei, înainte, crucea să o oblăduiți, țara să-mi o apărați. O legendă valahă zice că bunica lui Dracula ar fi fost sârboaică. De cealaltă parte a Dunării, Dracula vedea năvălirea turcilor în Serbia, iar expediția sa de pedepsire nu are seamănă în istorie. A fost o grozevie mare. Vlațepeș ar fi putut trece în not Dunărea ca să-i vină în întâmpinare lui George Brancovici. Legenda zice că așa s-a și întâmplat, aducându-i icoana sfântului George, arătase cu lancea spre Balaur. Pentru Vlațepeș, Balaurul era într-o turcilor, iar lancea cea mai bună armă, ceapa. Se pare că sârbii nu l-au înțeles, s-au rugat domnului Socotin că așa se cuvenea. A doua oară, Vlațepe a trecut dunărea la cetatea Smederevo, întrebându-i de ce se tot roagă domnului și nu întind o pădure de țepi, Nici atunci nu l a înțeles. De cealaltă parte a dunării, Dracula a văzut cum a căzut Smederevo. Rău i-a mai părut de sârbi, rău i-a mai părut de icoane. În anii aceia, Vlațepe și era în plină forță. Dacă i s-ar fi cerut ajutorul, i-ar fi ajutat. Poate le-ar fi trimis un corp de armată, așa cum a făcut bunicul său Mircea când a trimis o oaste numeroasă la Kosovo, din care nu s-a mai întors un valah. Dar, zic eu, poate cel mai înfiorător măcela al lui Dracula s-a petrecut la șabați, în anul 1476, anul morții sale. Dracula, știind și magiară și turcă, se afla printre oștenii care înconjurau cetatea sârbă, de altfel înțesată cu turci, îmbrăcat în straie turcești, o porni la atac, strecurându-se astfel în cetatea atât de bine apărată pronicarii au consemnat cum Vlad cu mâna lui a masacrat o bună parte a armatei turcești, tăind capete cu sabia, năpustindu-se cu dinții la beregată. Spurcăciunile din menagerie au năvălit și ele, maimuțe spurcate, păsări de pradă, șerpi veninoși. Peste tot auzeai rugile lor către Allah, cerându-i să-l pedepsească pe necredinciosul cu dinții ascuțiți, adică pe Țepeș. După care Vlad Țepeș i-a înfipt pe toți în Țepeș, noi cum vii cu morții, pe o țeapă un viu cu un mort. Ca până în zor să șoptească unul altuia despre credința profetului, avea el obiceiul să spună. 21. FESUR PIRONITE ÎN CAP Istoria n-a admis apelativul fantezist de vampir, atribuit lui Vlad Țepeș, deci că ar fi băut sânge de om. Dracula a fost mai mult decât un vampir, el a vărsat și roaie de sânge. Domnia sa a fost atât de severă și dură, încât oricine putea înnopta în pădure fără teama de a fi jefuit. Poate doar Ivan cel Groaznic să se compare cu el. Astfel de spectacole, sau cum ar spune Dușan Macaveev, montări spectaculoase, îi produceau o nemaipomenită satisfacție. Deci pe o apă câte doi sau chiar trei. Așa să-mi gătiți țepele, parcă la udor donând. Așadar, cetatea șabați era îngrădită de țepe cu turci care se căreau că niciodată nu vor mai nevăli peste creștini, numai să-i scape de stârvurile care putrezeau lipis de ei. Au fost eliberați câțiva bașbozluci, tocmai ca să povestească la rândul lor ce au văzut și prin ce au trecut. Haremul ambulant, de fapt, muierlâcul țigănesc a fost coborât pe un șaland ce naviga pe Sava și Dunăre. În schimb, pederlâcul de vază a fost lăsat să o ia spre sud în Bosnia. Urmele acestei raiale de tinere și tineri frumoși se pare că s-au pierdut. Am rămas foarte surprins când acum câțiva ani am citit că Dracula ar fi ajuns la Srebrenic, chiar până la Crupnia și apoi e aici o cetate înfloritoare. Ce-aș mai putea să adaug că admir truda istoricilor care au dat de urma pașilor prințului Valah. De la șabăț, Dracula a pornit-o spre Valahia, trecând Sava și apoi Dunărea. Probabil că în drum o fi salutat și Belgradul pe atunci înrobit turcilor ca și tot malul Dunării. Istorioarele despre prințul Valah nu au număr, izvoarele sunt nesecate. Istoria n a admis apelativul fantezist de vampir, atribuit lui Vlad Țepeș, de făpturi netrebnice, pismașe pe gloria sa nepieritoare, născocind că l-ar fi văzut bând sânge de om. Dracula a fost cei drept mai mult decât un vampir, căci a vărsat și roaie de sânge. Mărturisesc că și mie mi s-a tăiat respirația la aflarea atâtor întâmplări stranii, avândul l ca erou pe Dracula. Deși permanent scritorii și cronicarii au polemizat în jurul acestei personalități, ei parcă se sprijină unul pe altul. Cronicile vor trece dintr-un veac în altul, uneori se mai aprinde o scânteie, dar de fapt va nu ceea ce este esențial, adevărat, ce are forța mărturiei. O cruzime diabolică ca în cazul cronicarului curții lui Matei Corvin, Antonio Bonfini, cu lucrarea sa Rerum Hungaricanum Decades IV, al cărui text va fi preluat de celebrul Sebastian Münster, în Cosmogonia sa, Antonio Bonfini va scrie în limba latină următoarele. Citez. De aceea, regele Matei Corvin a poruncit ca prințul valah Dracula să fie privat de libertate. A fost adus la Buda, unde a fost condamnat la 10 ani de temniță. Amintim că Dracula era de o cruzime diabolică, dar cu simțul dreptății în sânge. Când și porții otomane veniți în audiență n-au vrut să-și scoată fesurile după cum le dicta credința, Dracula a dat ordin ca aceste însemne ale credinței să le fie împlântate cu trei piroane în țeastă, ca să le rămână de apururi pe cap, după caronele islamice. Am încheiat citatul. Apoi a ordonat să fie trași în țeapă, în vreme ce el cu suita s-au pus pe chef. Ce mai făcea? Adunaliota, Calicimi, Milogi, Haimanale, Ologi, îi ospăta cum se cuvine ca apoi să le dea foc. Ordona ca prizonierilor turci să li se zdrelească tălpile picioarelor peste care li se va presăra sare. Apoi erau aduse capre care lingeau rănile turcilor care se în încet în chinuri. Odată un târgoveț din Florența a întrebat temător, cum să-și dosească mai bine educați în timpul nopții. I s-a răspuns că putea să-i lase liniștit în mijlocul drumului, ceea ce Florentinul a și făcut. A doua zi a găsit până la unul și și-a putut continua drumul nepedepsit, deși cu întrebarea sa, prepuielnică, pusese la îndoială cinstea valahă. Domnia lui Țepeș a fost atât de pilduitoare și de aprigă că oricine putea nopta în pădure fără teamă de a fi prădat. Sebastian Münster nici nu visa că opera sa, Cosmogonia, se va tipări rapid în latină, germană, franceză și engleză. După opinia mea, vastul material documentar privitor la Vlad ar trebui structurat într-o lucrare de anvergură, desigur în mai multe volume, care să cuprindă pe lângă, să zicem, rapoartele diplomaților și toate referirile epocii la personalitatea voievodului Valach. Lucrarea ar trebui însoțită de o bibliografie exhaustivă cu riscul de a-mi dezamăgi cititorii, susțin și eu că Vlațepeș n-a sub sânge de om și nu și-a înfipt colții în gâtul femeilor. El a vărsat mult sânge pe care l-au lins alții, aceeași care de altfel din gorce. Înaintașul lui Ivan cel Groaznic Împărtășim și noi convingerea că și în lucrările de istorie de referință există o nemaipomenită inflație de vampirism. Pe mulți îi voi descumpăni spunându-le că vampirismul nu are nicio legătură cu faimosul nostru personaj incriminat absolut pe nedrept. Altuiva i s-ar fi cuvenit apelativul de Dracula. Am pomenit de tot soiul de cronici, românești, turcești, scandinave, sau de cele venețiene, ungare sau austriace. Toate însă se păstrează la Biblioteca Vaticanului. 22. Între curaj și nebunie. Toate cronicile recunosc spiritul justițiar a lui Dracula ca și nemaipomenit ai cruzime. De fapt, el s-a dovedit nemaipomenit în tot ce a făcut. Se pare că temerile și lacrimile mamei sale la naștere au avut totuși un temei. Ce ar fi spus Freud? Tot aici se păstrează scrisori rapoarte referate privitoare la Vlad Țepeș. Într-adevăr, nu cred să fie existat un personaj al secolului al XV-lea mai disputat ca el până și țarul rus Ivan cel Groaznic a căutat să dețină cât mai mult material istoric privitor la Vlad Țepeș. Dacă Ivan cel Groaznic l-a egalat pe Dracula sau nu mai a călcat pe urmele lui, rămâne de văzut. Nu intenționez să compar cruzimea unuia cu acelui alt, deși dacă e să dăm crezare scritorului sârb Borislav Mihailovic Mihi și bunica lui Ivan cel Groaznic ar fi fost tot sârboaică. Oricum demn de remarcat la vecinul nostru Vlațepeș este faptul că a pus în mișcare strategia și tactica războiului de gherilă. Unele pedepse poartă chiar numele lui Dracula. Sau când e vorba de un curaj și din comun de o cutezanță nemăsurată, ori de o franchețe care stai răsuflarea, zici că e o virtute draculică. De pildă odată, primindu-l Vlațepeș pe trimisul regelui ungar Matei Corvin, îi arată o țeapă lungă și ceva mai groasă. Pentru cine să fie pregătită țeapa asta? Probabil că pentru un om de vază care s-a făcut vinovat față de domnul său, ticlui un răspuns trimisul ungur. Când Vlațepe și îi spuse că, de fapt, țeapa era destinată lui, ungurului, acesta ar fi răspuns. Dat fiind faptul că prințul Valach este un om drept, căci numai un om drept poate fi și un mare conducător, prințul mă poate ucide, în măsura în care desigur m-ar găsi vinovat și deci mi-aș merita soarta. Atunci Vlațepe și se adresă râzând. Sunteți într adevăr un emisar ce face cinste unor normal conducători, știind să comunicați cu ei spre deosebire de alții care mai bine nu s-ar mai înfățișa marilor conducători. Vlațepeș l-a lăsat liber pe emisar care s-a simțit răsplătit nu-i așa pe viață. De la cronică la legendă După acest episod, emisarul a început să povestească pretutindeni cât de bine a fost primit și cinstit iar la despărțire chiar îmbrățișat cu putere. Și se zice că, auzindu ceilalți erau cuprinși de fiori. Interesant este că, în multe cazuri, legendele concordă cu cronicile, însemnările sau alte relatări. Când e vorba de numărul celor trași în țeapă, ori supuși altor cazne, numărul variază. La fel de interesant este și faptul că documentele cronicile turcești coincid cu informațiile care ajung la curtea regelui Ungur Matei Corvin. Deci toate cronicile recunosc spiritul justițiar al lui Vlațefeș Dracula, ca și nemaipomenita sa cruzime. De fapt, el a fost nemaipomenit în toate. Se pare că temerile și lacrimile mamei sale la naștere au avut totuși un temei. Curajul și nebunia se îngemânează deseori, într-o unică sintagmă. Iar după cât mi-am dat seama ce-l privește pe Dracula, nebunia sa a fost îngemânată cu curajul.